Sverige har aldrig varit tryggare Och brotten ökar inte Det låter som att du behöver en verklighetscheck What the heck is wrong with you, Sweden? Hoppas det sats jag kom fram till Nu sitter bilen som berget här i snön Och jag måste ta mig hem Så snälla säg att du räddar i nöden Med en sista minuten biljett. Jag är miljö- och klimataktivist Va? Sluta flyga. Vad fan ska jag göra då? Jag har fast i dygn och lyckades äntligen hitta en mack för en stund sen. så att jag i alla fall fick i mig en korv och kunde köpa en spade. Men jag kommer ju likt förbannat inte loss. Bli vegan. Sluta köpa nya saker. Sluta konsumera. Väg, vad ska jag inte köpa spade? Vad fanns snackar du om? Förstå klimatkrisens innebörd. Ja men herregud om det är globala uppvärmningen som gör att jag sitter fast i två meters snö så undrar om det inte är uppe i din skalle det är kris. Och visst är det kris i Greta Thunbergs skalle Och på vårt donationskonto Man brukar ju säga Många bäckar små Men många bäckar små har bara blivit Fem donationsbäckar små Från första februari Fram till idag den sjuttonde Och det innebär expressfart Mot att törsta ihjäl Och det gör vi den 29 februari För ni som lyssnar hör ofta av er Och tackar hjärtligt för att vi finns här Men swishar inte till 073 46 37 64 och skriver gåva i meddelandet för att ha oss här så ni kommer inte swisha den här gången heller eller hur? Tänk om ni skulle testa på överraska oss så vi slipper planera avskedsprogram till månadsslutet för vi skulle båda garanterat sakna varann och färre svenskar kommer få hjärtstartaren på den logiska delen av hjärnan om vi försvinner och vem vinner på det? Maggan Hagan Andersson. Idag ska vi dra igång med konsekvenserna av miljön i folks hem och jag är så glad att mina gäster kunde ta sig hit förbi gröna miljödemoner och häxor. Välkomna Lennart Mattikainen, Elisabeth Engman och Johan Vidén. Tackar, tackar. Tack så mycket. Tackar, tackar. Stanken från den extrema miljörörelsens förmultnande hjärnor har letats in i skallen på den här pappans dotter och har kopplat om ordentligt på vägen hem till gården, min dotter är snart 14 år och har ganska nyligen börjat prata om att bli vegan. Jag, min fru och våra barn bor på en gård där vi har köttdjur och höns samt odlar det mest basala. Dottern menar att det är av miljöskäl och köper inte riktigt mitt motargument gällande att det knappast finns något mer miljövänligt än att äta djuren som fötts, ätit och dött hemma här på gården. Hon säger att hon tycker att djuren har det bra här och lever bra samt att hon inte tycker att är det Hon säger också att hon inte har något problem med att äta kött rent smak och konsistensmässigt utan det är i huvudsak miljöaspekten som leder till hennes funderingar. Hon vill inte ens äta hönsens ägg längre. Vår dotter vet mycket väl att många vegoprodukter reser långt när jag försöker få henne att förklara mer exakt vad som är så mycket mer miljövänligt med vegankosten än vår tupp Harald som bokstavligen rest hundra meter buren från klätt maskinen till hönsgård till huggkubben och in i frysen och ätit det går den har ett erbjuda då blir hon bara sur. Jag har tänkt att det var det är och eh, tyckte att hon får väl prova att leva på tofu och eh, köttsubstitut en period. Eh, det tycker dock inte min fru. Det hela har kulminerat i att jag och frun som så gott som aldrig under våra 17 år tillsammans varit osams har smågnabbats hela veckan. Hon tycker att barnen får ta sådana stora beslut när de inte längre bor här och ställer till det för hela familjen, lite fritt citerat. Jag tycker att det är onödigt hårt, men vet inte om det är värt osämjan. Är jag för mesig? Finns det något självändamål i att tvinga vår dotter att äta det som serveras eller bli utan mat som min fru i vredesmod lade fram det senast vid gårdagens middag? Jag och dottern har alltid haft en bra relation. När vi talas vid om det här på turmanhand så läser ju mellan raderna att det här hänger mycket på att hon vill göra som kompisarna vi vet att fler av dem är vegetarianer, veganer min fru förstår också att det är mycket det som ligger till grund för det hela men därefter börjar meningsskiljaktigheterna Slutcitat och en person svarade honom att kraften i järntvätt är stor det är ingen slump, att det oftast är unga flickor i de tidiga tonåren som plötsligt blir veganer det har under många år pågått en riktad aktion att radikalisera just unga flickor av miljörörelsen. Titta på vem som följer Greta Blint nästan uteslutande unga flickor och kvinnor. Slutcitat. Så vem vill ni skälla på här? Dottern, pappan, mamman vännerna Greta eller Tuppenharald Lennart? Ja, men jag skulle vilja säga Tuppenharald <laughs> Bara, vi <laughs> Bara för att säga Bara för att säga Nej men hjärnan är färdigutvecklad vid 25 års ålder och det här man behöver man förstå som förälder och sen är det ett lagspel mellan båda föräldrarna. Först förstå att den största rädslan som ung är att bli ensam. Och då tar man till vad som helst som styr just då. Och det spelar liksom ingen roll va. Och oftast har man inga argument varför man styrs av det här annat än att man är rädd för att bli ensam. Alla kompisar gör så etc. etc. va. Och så blir man sur det är så här, Man har inget svar tillbaka utan jag blir bara sur. För jag har ju ingenting att argumentera emot. Så att jag lägger faktiskt skulden på pappan. Pappan skulle behöva först prata med mamman. Och sen sätta ramarna. För det är ofta mannens ansvar och pappa är ganska känslig Att sätta ramarna tryggt och säga det att först ska vi skaffa oss kunskap. Sen får du besluta. Och då skulle man ta den här dottern på en resa och gärna göra ett test på henne, vad hennes kropp vill ha för någonting. För det går att göra rent medicinskt och biologiskt också. Att man testar vad det är för produkter som du mår bra av. Och det är en kunskapsresa man behöver göra för att man behöver ju förklara för den här dottern som pappa då. Att innan du tar några beslut överhuvudtaget i livet framåt så behöver du skaffa dig kunskap om varför du gör den här saken. Och den utmanande frågan skulle behöva ställas från pappan till dotten. Varför ställer du upp på det här? Då kommer man säga att alla mina kompisar gör så här. Okej, men vad är det som gör att de gör det här? Så att man vågar faktiskt utmana det här. För att det riskerar att haverera mellan pappan och mamman och i familjen när man har olika saker. För han försöker ju anpassa sig till en dotter som är vilse i pankakan, som är rädd för att bli ensam och följa kompisarna delar i det här. Så jag menar, han skulle behöva liksom ta tag i henne bokstavligt talat och ta med henne på en kunskapsresa om vad miljö och klimat och allt det här innebär och hur det påverkar och vad hennes kropp behöver överhuvudtaget. Men i första hand behöver han. Prata med mamman som verkar lite mer vaken. Att liksom göra någon gemensam aktion med den här dotten För när de är samspelta så kommer dotten till slut kanske inse att hon kan påverka kompisarna i rätt riktning. För att hon kan mer än vad de kan. För alla har ju fallit in i den här fällan av att ja nu ska vi jävla mig köra det här. Bara för att slippa vara liksom, ensam och rädd för att vara ensam. Så jag lägger nog ansvaret på pappan i det här fallet. Och ska vi se vem Johan skickar ut på huggkubben. Det blir ju mamman för mig idag. Men jag ska ju naturligtvis förklara varför. För att det är ju inte direkt någon hemlighet att barn är både ledda och lätta att indoktrinera med sjuka och konstiga idéer. Oavsett hur konstiga de här idéerna än är. För precis som Matte kan jag vara inne på, hjärnan är ju inte helt färdigutvecklad förrän vi 25 års ålder. Jag menar om vi höjde röståldern till 25 skulle ju till exempel Vänsterpartiet och Miljöpartiet åka ut i riksdagen innan vi ens har hunnit hem från röstlokalerna. För när man är ung och bor hemma och inte ännu måste betala räkningar, ta ansvar, besikta bilen, betala skatt, elräkningen, gå till jobbet, då är det väldigt väldigt lätt att ha visioner och vara en så kallad idealist. Men så snart man kommer upp i vuxen ålder och ska så att säga sköta sig själv då inser man faktiskt ganska snart att kommunism och utopiska drömmar om att till exempel vindkraften ska rädda ett påhittat klimathot, det är just bara det. Påhittat alltihopa, det fungerar inte att vara idealist. Med det sagt så, många ungdomar går igenom alla möjliga faser i sina tonår framförallt och med hormoner som rusar i kroppen och de är ju jakt på sin egen identitet och påverkas som sagt väldigt lätt. Det finns ju en anledning till att dagens svenska skola inte gör så mycket annat än att försöka hjärntvätta och påverka ungdomar till att få helt sjuka ideal och helt enkelt förändra vår framtid till, milt sagt, en betydligt sämre värld där man på allvar tror att män kan föda barn. Så som svar på din fråga så vill jag då som sagt skälla på mamman. Att försöka tvinga sina barn till olika saker, det kan förstärka aversionen och göra att ungen blir ännu mer hårdnackad i sin övertygelse som uppenbart... Förmodligen är påverkade vänner, propaganda och felaktiga föreställningar om till exempel då vad som är miljövänligt. Så här tänker jag att mamman borde backa och låta dotten gå igenom den här fasen. Och sen kommer dotten som majoriteten, jag säger det igen, majoriteten av kidsen gör de mognar och förstår saker och ting och så går den här fasen över så jag väljer att skälla på mamman för jag tror att det bästa hon kan göra det är att slappna av Elisabeth, är det Tuppenharald som sjunger på sista versen eller någon annan? Jag håller definitivt på Tuppenharald det gör jag alla dagar i veckan Nej men hjärntvätten är ju total främst inriktad då på kvinnor och då unga kvinnor och det har gjorts en ny sifo som visar att nästan hälften av Svenskarna tänker varje vecka eller oftare på klimatet som det pekar ut som den tredje viktigaste samhällsfrågan. Och den första är terror och den som nummer två kommer konflikter och krig. För varannan ung kvinna mellan 16 och 29 så ligger klimatet i topp och var tredje ung kvinna känner sig olycklig på grund av klimathotet. Och många gör klimatsmarta förändringar i sitt liv och vill att politikerna ska agera tuffare. Och vad gör man då för någonting då? Jo, 40% shoppar mer klimatsmart, 30% åker mindre bil, 30% har dragit ner på köttkonsumtionen och 20% minskar sina flygresor. Sen var jag tvungen att titta på hur mycket korna släpper ut också, för det är ju ganska intressant i och med att det är det vi diskuterar. En kor släpper ut 100 kilo metan per år och det motsvarar en bil som kör tusen mil per år. Nej men hela debatten är snedvriden. Jag saknar informativa program och sakliga debatter med fakta och utan känslor. Det är verkligen synd om ungdomar idag och jag skyller på media, på Greta men framförallt på Tuppenharald. <laughs> Ja, ja, jag ska bara säga när jag drar vidare här Jag, jag går på en kurs ja, och jag, alltså jag skrattar för mig själv där Jag gick runt och leta och leta efter en soptunna för det brukar vara en soptunna där men då var det ingen soptunna där längre och jag frågar ju då, var är soptunna? Nej, då skulle de inte ha det längre för, för de tänker på klimatet och det är ju en sig i den där soptunna så de skulle inte ha den längre på grund av det jag, nej Det är ju helt jävla sanslöst Men ja, ja mm, vi drar vidare i din plånbok så hittar man ju troligtvis ett kort och inte en hög med mynt, det var ju länge sedan, men du minns säkert att ett mynt har ju två sidor och även om den här kvinnan säger att det här myntet bara ska ha en sida, så kanske ni kommer fram till att det här myntet trots allt har två sidor, vi får se citat Hur får jag ensam vårdnad och han noll övernattning endast dagumgänge mina skäl, dom på misshandel mot mig, arbetslös, byter ständigt jobb, bostadslös är inneboende, flyttar ständigt träffar barnen endast när det passar, skuldsatt häftigt temperament ej delaktig i barnens intressen följer inte barnens rutiner, ständig psykisk misshandel mot mig pratar illa om mig till barnet alltså allt annat än den perfekta föräldern som skådespelade inför familjerätten Slutsitat. och nu ska vi se då om ni ni kommer fram till att ni tycker att den ena sidan av myntet är så pass defekt så att det bara finns en sida av det här myntet som barnet ska bo i princip permanent på. Och mamman ger oss ju då sin lista av skäl här. Vi har ingen från pappan. Och om det stämmer att pappan har blivit dömd för att ha misshandlat henne så, så hamnar ju såklart det verkligen på minussidan. Men om vi då tar en titt på de andra skälen så måste man ju börja med att säga att vi har ingen aning om när det här paret separerade. Var det förfästigt? år sedan, eller var det för fem veckor sedan det kan ju förklara väldigt mycket gällande pappans nuvarande livssituation med tanke på att eh, frågan om ensam vårdnad verkar vara akut just nu så kanske det är så att paret nyligen har separerat men listan här då, arbetslös hur skulle det förhindra att vara förälder bostadslös inneboende flyttar ständigt, om separationen då var någorlunda färsk kan man då förvänta sig nytt boende omgående i en större stad, träffar barnet endast när det passar, Vilket jag då antar att hon antyder det för sällan och då vill hon alltså att det ska bli ännu mer sällan. Skuldsatt är ju många, tycker ni det påverkar. Häftigt temperament har många, tycker ni det påverkar så länge det inte riktas mot barn och såklart. Ej delaktig i barnens intressen och om så är fallet nu ska man då dra in umgänge och försvåra för en möjlig framtida förändring av det. Följer inte barnens rutiner? Bör rutiner bara skapas av ena föräldern eller bör båda komma fram till rutiner ständig psykisk misshandel mot mig pratar illa om mig till barnet och jag tar och kopplar ihop de två för jag tror att de hör ihop och här återkommer ju det här problemet med urvattnade ord, vad betyder egentligen psykisk misshandel i dagsläget, är något psykisk misshandel bara för att någon känner att det är det, om personen då har fel i bråket men känner att det är psykisk misshandel är det det då, är det fel eller är det rätt att hon ska få en samvårdnad och han endast dagomgänge Johan. Ja det här var ju lite intressant för att mm. av alla de här skälen som mamman räknar upp om man bara listar dem så sådär som jag då, vi kan vi kalla för amatörmässiga syn på sakerna som jag inte är någon barnpsykolog men det enda som ur perspektivet barnets bästa talar emot pappan är väl möjligtvis då att han inte har något fast boende för jag har någonstans en gång i tiden snappat upp att barn behöver en fast punkt i till tillvaro men, å andra sidan, det finns ju faktiskt många familjer som idag inte har en fast bostad och flyttar runt oftare än kanske gemene man. Och precis som du själv säger i beskrivningen, vi vet alldeles för lite om varför pappan inte har en fast bostad. Du beskrev ju den frågeställningen väldigt bra så jag behöver inte upprepa det. Men annars, jag ser inget av det som hon rabblar upp som något som skulle så att säga spontant utan mer kött på benen. Tala emot att pappan inte ska få ha så att säga delad av sitt eget barn. För det är fortfarande barnets bästa vi pratar om. Sen är det ju då flera saker som jag vill ändå passa på att anmärka på. när du ändå har gett mig chansen. Mm. Vad då inte delaktig i barnets intresse? Alltså vad betyder det? När jag tänker spontant så här. Ja han kanske inte har möjlighet att säga att ungen älskar att spela ishockey. Vad vet jag. Han kanske inte har bil. Alltså vad är det för intressen vi pratar om? Nej jag stryker det argumentet helt och hållet från listan. För det har inte med någonting att göra överhuvudtaget. Och så lika så att hon kallar det för barnets rutiner. Vad Vadå barnets rutiner? Barn har inga rutiner, det är föräldrarnas rutiner som gäller. Inte barnet. Som du beskriver, det är ju garanterat då rutiner som mamman har skapat för barnet mm. i sitt hem. Och man kan tycka vad man vill om den andra föräldrens rutiner när man har separerat. Man kan tycka då liksom att, ja men jag tycker inte att se, man kan tycka vad man vill om det. I pappans hem i det här fallet då, så är det pappans rutiner som gäller. Och i mammans hem är det ju mammas rutiner som gäller. Man kan aldrig tvinga en annan vuxen människa att införa rutiner i deras hem utifrån vad, vad man själv tycker så att säga. Man kan inte tvinga folk till det. Så här får du nu helt enkelt, ja... Var lite vuxen och mogen och acceptera. Och förstå att hennes rutiner gäller bara hemma hos henne. Hon kan ju naturligtvis initiera en dialog och diskussion med pappan om rutiner. Och försöka så att säga mo motivera då att hon tycker att... Eh... Barnet ska ja, vad vet jag, inte få vara uppe längre än till 21. Och så får man ha en diskussion och försöka hitta det man brukar kalla en jämkning. Man kommer överens och försöka hitta en lösning på det. Men i övrigt om ungen får äta en chokladklubba innan maten. Det får han inte göra hemma hos mig eller hon då. Barnets kön då. Det, det kan hon inte göra någonting åt. Men i övrigt så har färdiga varenda argument hon framför. För det handlar faktiskt uteslutande om konflikten mellan henne och pappa. Det har inte med barnet att göra. Så länge han inte misshandlar sitt barn eller utsätter barnet för psykisk misshandel oavsett hur, som du säger själv där i inledningen att vi vet ju inte vad, vad, vad, vad menar hon med psykisk misshandel. Mm. Mamman har ingenting att komma med utifrån den här listan. Hon verkar inte kunna särskilja på sina åsikter om pappan och barns känslor och åsikter. Däremot så vill jag ändå liksom runda av mig och påpeka att jag själv tycker inte att man ska prata illa om den andra föräldren inför barnen. Man ska inte försöka påverka barnen och skapa en negativ bild av den andra föräldern bara för att man själv kanske till och med hatar den. Det är ju visserligen inget brott och förmodligen ingenting som rätten ens kommer att ta hänsyn till om, vi, om de nu landar i en uh, vårdnadstvist i rätten. Det kommer förmodligen inte rätten att bry sig om. För det är inget brott och skitsnack till barnen om den förälder som inte är närvarande är ju inte helt ovanligt. Det är ganska vanligt vill jag påstå. Men jag tycker annars att den här mamman hon är helt ute och cyklar och ser verkligen inte... Till sitt barns bästa. Det finns två sidor av myntet, låter det som enligt Johan. Elisabeth, då? Jag håller faktiskt inte med Johan, det brukar jag alltid göra. Men jag tänker på det här med ensamvårdnad eller enskild vårdnad. Det är ju otroligt, otroligt svårt att få. Och i de fallen så brukar det alltid vara väldigt allvarliga saker som misshandel eller missbruk eller vanvård. Men idag tycker jag, och jag får mer och mer bevis för det, att socialen har en förmåga att ta pappans parti och att man nagelfar mamman mycket mer. Men okej, okay, till listan. Det här med arbetslös påverkar det situationen. Jag tycker att det är så här att det är inget problem om det är temporärt. Men är det permanentiserat då är det faktiskt ett problem för barnen. Så då tycker jag att det är en red flag Bostadslös har väl uppkommit i närhet till separationen och det måste man ju på något sätt lösa tillsammans. Ett alternativ är faktiskt att man bor kvar den vecka man har barnet i den gemensamma bostaden. Så det är väl ingenting som man kan anföra. Jag tycker däremot att om han har haft umgängestid och inte dyrt upp så tycker jag att det är en stor varningssignal för då prioriterar den här personen något helt annat än att umgås med sitt barn. Skuldsatt Ja, om man slår ihop det här med skuldsatt, arbetslös och bostadslös. Som sagt, vi har för lite information. Men jag tycker alla de tre indikatorerna inte är bra. För då är det ju risk för att barnets behov inte prioriteras. Däremot inte delaktig i intressena. Det, det är, vi har gjort på det sättet att vi har delat intressena. Vissa intressen är på pappas sida och vissa är på mammas sida. Också likadant med rutiner. Rutiner kan se olika ut hos föräldrarna. Sen det här med psykisk misshandel håller jag med om. Det är oerhört svårt att bedöma. Och vad tycker mamman att det här är för någonting? Men jättevarning för att man alienerar barnet. Det är fruktansvärt. Det tycker jag verkligen räknas som barnmisshandel. Och jag tror att när jag läser igenom den här listan så får jag större. Jag tror inte riktigt på att det här skulle bli så bra än vad Johan får som inte såg några som helst problem med de här pappans olika tillkortakommanden. Så vi höll inte med varandra Johan. Nej, det var lite blandad pot här Lennart, var hittar vi dig? Mig hittar ni där jag har jobbat med den här problematiken och det är ofta så i separationer. Jag är faktiskt suttit i TV4 i skilsmässhotellet där den här frågan var väldigt stor. Och jag har alltid delat upp att alltså allt föräldrarna ska göra är för barnens bästa och alla konflikter ska lösas mellan dem. Och i det här fallet kan det vara så att det är ganska färsk separation där det finns en massa konfliktkänslor och det kan vara otrohet eller någonting annat som ligger bakom. Och vi vet ju själva att vi ofta kan få höra att någon har pratat om någon tredje person och svartmålat den och sen träffar vi den där tredje personen. Vi får inte alls samma bild som den här första personen har så att säga, påtalat. Och i det här fallet finns det två vägar att gå. Det ena är ju att jag skulle gärna vilja träffa den här pappan och verkligen utreda varför han sitter i den här situationen med arbetslöshet, bostadslöshet. Är det så att hon har snott alla pengarna eller hade de en rättvis fördelning och han är bara klantig och han slarvar etc. etc. Det här måste man ju liksom gräva upp. Och samtidigt blir det ju en väldigt subjektiv bild alltid i sådana här separationer där man ofta använder barnen som argument eller ammunition i en konflikt som är liksom inte färdigbehandlad. Så att jag, jag tycker liksom i det här fallet skulle man kanske ta och göra i så fall mamman en orosanmälan baserat på det här om det verkligen är så här så att. En yttre objektiv kraft eller myndighet kan gå in och ja, genomlysa om det verkligen står till på det här viset. Jag är jättenyfiken på den här pappan, jag ska börja lyssna på honom. Men mitt fokus har alltid varit på vad är barnens bästa, att få föräldrarna att förstå det också. För att jag menar, det kan finnas en massa anledningar och mycket kan vara också svart måleri. Men skulle de här punkterna verkligen stämma att den här mannen är en slarver han prioriterar inte sätt och att det stämmer efter en utredning och en genomlysning. Ja då tycker jag nog att hon skulle få en ensam vårdnad men jag kan inte sätta en svart stämpel för det här är fortfarande hennes subjektiva upplevelse och jag skulle vilja prata med pappan för att få en fast bild av varför det är så. därifrån skulle jag kunna bedöma mer fokus på barnens bästa vad som är sant eller inte. Och sen drar det vidare och kanske ta in en extern part för att kunna lösa de här sakerna. Antingen hjälpa pappan eller lösa konflikterna som finns kvar mellan föräldrarna. Att barnen ska känna sig trygga. Det är där jag står ungefär. Ja, vissa säger ju att svenska kvinnor proppar i sig så de håller på att spricka men det är ju inte mat de proppar i sig och det är inte de som proppar i sig själva så att de håller på att spricka. Korthåriga kvinnor med håriga armhålor proppar i kvinnorna rena sager om hur det enligt dem är att vara man. Så vad svarar då kvinnorna efter alla sagor på frågan om de hellre skulle vilja leva som en man? Citat. Svar 1, låt se lätt att vara lågutbildad men ändå ha goda möjligheter till jobb med bra lön, lättare att få högre tjänster eller till och med bli statsminister, mer pondus utan att anstränga sig, lättare att komma igen om man gör bort sig aldrig kunna stämplas på ett negativt sätt som kvinnor gör, lägre förväntningar på att ta hand om barn och hem så länge man kommer hem med sin schyssta lön inte behöva tänka på hemmaplan för ens respektive projektleder allt som behöver göras. Inte blir mindre värd när åren går och man inte är lika snygg längre, utan snarare blir mer värd på grund av status och erfarenhet. I detta så förutsätter jag också att mitt förhållande till mina barn inte ändras. Generellt har män sämre förhållande till sina barn, så den biten är jag inte beredd att ta över. Med allt detta sagt så kan jag absolut köpa att leva med en mans förutsättningar. Svar två. Nej, men jag skulle vilja leva i en värld där män och kvinnor blir lika mycket lyssnade på och tagna på lika stort allvar, svar 3. Då världen styrs av män så behövs mer egenskap av känsla så att beslut kan tas från hjärtat i en kombination från huvudet än bara huvudet som det är nu äh, så frågan kanske istället skulle handla om vilka inre egenskaper av maskulinitet kvinnorna skulle vilja ha och vice versa från männens håll av det feminina slutcitat. och gud bevara mig ännu fler känslor och ännu färre logiska tankar nej tack, exempel 1, 2, 3 vad säger Elisabeth? Jag försöker fundera på det här och det första var ju att lätt att vara lågutbild och få bra jobb och bra lön. Ja, jag vet inte. Det håller jag inte. Jo, på ett sätt stämmer det. Men då, då är det ju tunga jobb i så fall. Så då visst om man vill ha det då. Slitas under kroppen fullständigt. Och kanske dö en arbetsplatsolycka och så vidare. Men ja, det är klart att om du jobbar med tyngre jobb. Så kan du tjäna hyfsat ändå. Men det har ett pris. Mm. Sen lättare att få högre tjänster. Ja, inom vissa eh, yrken. Och eh, i och för sig så har vi haft en svetsare till statsminister. Så att det kanske kan säga. Det där med att de lättare kommer igen om man har gjort bort sig. Det är jag tveksam till. Och att män aldrig stämplas som kvinnor gör håller jag inte heller med om. Att de har lägre förväntningar på att ta hand om hemmet kan vi hålla med till viss del och att de inte blir mindre värd när åren går. Det var då grå skärm och så vidare. Jag tror vi alla liksom inte är lika mycket värda när vi blir äldre. Så att nej, jag tycker väl de där argumenten var så sådär. Eh, vad jag tyckte nummer två var väl det enda sunda och vettiga i det här. För att det är ju helt rätt att man ska lyssna lika mycket på män och kvinnor. Men Elisabeth, jag måste bara fråga när du säger, alltså jag förstår ju att klart generellt, ja det är klart alla människor ska tas lika mycket på allvar men om du då har i åtanke då hur hjärntvättade människor, och vi pratade just om hjärntvättade miljörörelsen, men är inte bara miljörörelsen, så du med, alltså även i dagsläget då så, som vi har de här pratar, att ja men vi behöver mer känslor och det är precis det som har satt oss i den här jävla skiten, så med tanke på återigen, vi kommer alltid tillbaka till det här, hur folk röstar att om eh, typ 80% kvinnor röstar vän och rött och, eh, socialister och så vidare. Tycker du det ändå nu också, trots alla omständigheter, trots att det är nu att ja, man ändå ska börja lyssna på, på Gretas lärjungar till exempel. Nej men jag tycker vi ska ta bort kvinnornas rösträtt så får vi ordning på samhället <laughs> fullkomligt. Och nu jävlar det... tog den jävla ursväng. Jo men någonstans, det, det, nummer tre är ju galen för det är ju precis känslor som har styrt väst och, och väst är ju helt på väg på fallrepet och det här tycker jag synd om syndromet det har gjort både vårt land och hela Europa svagt. Vi behöver inte mer känslor. Vi behöver kloka, faktabaserade beslut. Och för att jag är den feministen som säger lika lön för lika arbete och så vidare så menar jag inte att kvinnor ska på något sätt Ta över, vi ska respektera varandra, vi ska lyssna på varandra. Men ta bort känslorna åtminstone ett tag tills vi får ordning på Sverige och Europa. För fortsätter vi på den här vägen då går det åt helvete. Det är väldigt sant Elisabeth Lennart, vad säger du? Ja, men, alltså ettan är typiskt mansbild alla vänsterblivna. Där kvinnor alltid är offer och män är onda. Och det är ju liksom där vi står idag att männen då som har ställt upp som eh, någon jävla fackförbund de satt på sig fittmössor bara för att anpassa sig till de här, just de här kvinnorna som ja men vi, vi sänker oss ner och blir kvinnor själva och visar att vi älskar kvinnor för att det ska funka liksom. Men jag upplever ju totalt att det är upp till kvinnorna. Jag känner ju massa starka kvinnor där det varit självklart att de har tagit plats. De har klivit in i matchen och fått de uppdrag och arbeten och de löner som de har krävt. Men det är bara det att kvinnor ofta tack vare eller på grund av den här sjuka feminism, vänsterblina kan vi säga feminismen har liksom blivit offer och det är ungefär som att man då ska trycka ner männen till en låg nivå och förtjäna sig större. Och det, det är liksom vad som genomsyrar hela den här diskussionen. Jag kommer ihåg 2015-16 någon gång. Då så fort man argumenterar för något då skrek vänstern och det var oftast kvinnor. så här, Har du fakta på det där? Den slutade den här debatten. Sen var det bara känslostyrt. Och jag kommer ihåg Annie Löv som satt i någon diskussion så här med Jordan B. Peterson mm. så här, och han gav ett argument och då var det så här: nej men jag känner inte att jag håller med. Mm. Jag, bara, jag skiter i vad du känner. Och det är det här att vi har faktiskt, jag som coach säger alltid, vi har manligt och kvinnligt i oss, men det handlar om en balans. När vi stabiliserar oss själva så är det så faktiskt rent Tekniskt, alltså vår känsla om den är stabil, den berättar någonting som är evigt sant och sen tar vi upp det och processar det i huvudet och sen pratar vi. För då är vi liksom i balans i det här och det är vad män och kvinnor behöver göra. Men då behöver vi också ha en kommunikation med varandra och se liksom att vi bygger avtal, att vi är människor som är tillsammans. Men det har blivit så Otroligt polariserat på grund av den sjuka feminismen så att man har då liksom de här tre nivåerna där man tror att det ska lösa problemet. Det gör inte det. Jag har sagt så här, jag menar vem skulle behöva vara blind ett halvår och liksom bara lyssna in istället för att titta på kön eller hudfärg eller vad fan som helst för liksom. för det är där de dömer på utsidan, på insidan behöver vi verkligen börja lyssna in varandra för vi har samma behov oavsett som människor oavsett om vi är män eller kvinnor och jag, jag hävdar vi har jobbat i hundra år sedan 1920 början på 20-talet för jämställdhet där man gav kvinnor rösträtt och sen har kvinnorna liksom verkligen bjudits in mer och mer och mer och mer tills man liksom hade sen smådebatter på 90-talet där man pratade om kanske att man ska ha lika lön för samma arbete och bla bla bla liksom. sen har det havererat, sen har de här helt tokiga jävla kommit in och sen så är det det ska feministerna bli mobbarna som ska trycka ner männen och det är de vita männen framförallt som ska jävla med stå på knä här och slicka våra fötter för att vi ska känna oss större så har hela debatten sett ut och det är helt sinnessjukt. Så vi behöver se vi är människor, vi har lika intressen samma behov och oavsett kön så ska vi ha samma löner för samma arbete och kvinnor behöver famma med att våga börja armbåga sig fram istället för vänta på inbjudan. För det är så de här feministerna har framställt att kvinnor ska få makt de ska bli inbjudna och helst kan rätt kulör också för att det ska hända. Så att... Ja, vi behöver en form av evolution i det här jävla tänket för det har blivit helt jävla nät. Ja Johan, jag tycker ju verkligen synd om vettiga kvinnor det här grejen med att inte bli lyssnade på. Nej, det är ju sina inte så kära medsystrars fel skulle jag vilja säga med tanke på att de som är så högljudda återigen är ju de som politiskt är helt ute och seglar och det här spiller ju såklart över då tyvärr att det kanske blir så att vissa inte lyssnar lika mycket då på en kvinna för att då tänker hon väl direkt att de att ja, ja, det är väl, hon är väl som de där säkert på tv liksom. så att, ja, jag tycker synd om dem att det, det blir så men så här har det ju blivit, men vad säger du Johan? Ja, jag håller med där, jag ska ju liksom innan jag ge mig in på vad jag har så att säga planerat att säga så vill jag ju ändå säga det att majoriteten av kvinnor är inte som de här galningarna i tråden, så jag vill ändå, jag kommer att prata generella termer, jag bara påpekar det, som vi ser i den här tråden det är otroliga vanföreställningar om hur det är att vara man. För jag väntar fortfarande att få ta del av mina så kallade privilegier. Jag har ringt varenda myndighet i Sverige. Alla 340. Och efterfrågat när jag ska få alla de här fördelarna och förmånerna. Som alla påstår att jag har. Och än så länge har ingen myndighet kunnat svara på. När jag ska få de här förmånerna. Och någon manspeng har definitivt inte utbetalats. Så lite anar jag ugglor i mossen. Skämt åsido. Att det skulle vara lätt. Lättare för en man att vara lågutbildad och ändå ha möjligheter är ingenting annat än en fet fördom. Jag är lågutbildad, men jag jobbade hårt och visade framfötterna. Jag tog initiativ. Jag var helt enkelt jävligt duktig på det jag gjorde, så jag lyckades avancera. Har inte kvinnor samma möjligheter, menar då den här tossiga galningen i tråden, va? Kan inte kvinnor också jobba hårt och avancera? Vad har jag missat? Och sen var då manlig statsminister. Har denna imbecil missat att Magdalena Andersson faktiskt var statsminister i tre eller fyra månader innan hon valde att avgå? Har man missat det eller vad? Men, pondus utan att anstränga sig. och det har jag faktiskt också missat. Jag har du aldrig fått någon så kallad pondus av att sitta hemma och titta på tv. Inte heller lättare att komma igen om man gör bort sig. Då får man faktiskt även som man jobba ännu hårdare för att övertyga sin omgivning att det ett misstag man gjorde bort sig. Nu, nej. Och sen är där lägre förväntningen på att ta hand om barn och hem. Jag vill ju påstå att jag upplever att det snarare är tvärtom ur, ur, ur mitt perspektiv som man. För numera så ska ju mannen göra de klassiska manliga sysslorna fördomsfullt om vi, ur det perspektivet. Då. Samtidigt så vänt, förväntas mannen ta över mer av de klassiska kvinnosysslorna. Det ställs ju högre och högre krav på män att göra mer. Medan kvinnorna, enligt vad jag uppfattar i, i den här debatten, ska göra mindre. Den här så kallade jämställdhetskampen som pågår handlar ju bara om att ställa mer krav på männen. Jag hör nämligen aldrig kvinnor bara, ja ah, men okej okay. om du tar disken så byter jag däck och olja på bilen. Nej nah, ta med fan, det har jag inte hört. Hm. Och nummer två, hon verkar också leva på en annan planet såklart. För vi lever redan i en värld där kvinnor och män blir lika mycket lyssnare på och blir lika mycket tagna på allvar. Vilket såklart har satt sina spår inom vissa samhällsområden som exempelvis i Stockholm den feministiska snöröjningen. Vad kom det ifrån? Och sen den här sista då som säger att världen styrs av män men att det borde vara mer känsla i besluten än bara huvudet. Huvvaligen. Ja men som hon hävdar att det är nu. Hon verkar ju helt ha missat att en av de stora problemen idag som skapat den dysfunktionella värld vi lever i nu beror på att vi nu mer har låtit just känslorna ta över mer och mer i beslutsprocesserna. Och vi, vi har ju pratat om det här förut men jag måste återupprepa det här för jag tycker det här är en klassisk variant. När man kan läsa att kvinnor röstar på liberalerna för att Lars Björklund är snygg så fattar man vad grundproblemet är. Känslor. För det är ju faktiskt så att fler och fler har börjat påstå att det största misstaget vi gjort var att ge kvinnor rösträtt. Jag kanske inte håller med om det men jag menar det är fler och fler som börjar säga det är högt. Och när man läser en sån här pinsam tråd med såna pinsamma kommentarer fyllda av vad jag skulle kalla patriarkala fördomar och okunskap om hur det är att vara man. Då är det lätt att börja fundera på om inte kritikerna som säger att kvinnor rösträtt var ett misstag, att de kanske är inne på något. För en sak är säker. Jag har då i alla fall inte fått ett skit gratis i mitt liv. Tvärtom. Jag har fått jobba som ett as för det lilla jag har. Och jag har inte mycket. Och jag har aldrig haft några fördelar för att jag har en penis mellan benen. Tvärtom. Kvinnor har faktiskt i vissa lägen under mitt yrkesliv fått fler fördelar än mig. Man skulle kunna kalla det kvotering. Det har inte formellt varit det. Men det har ändå varit uppenbart i mina ögon. Så jag vill, jag vill också påpeka och avsluta med att säga att en av de bästa chefer jag har haft var en kvinna. Jag ska inte säga hennes namn här för att det är ointressant för lyssnarna. Mona här, men... Stalin. <laughs> ja, eller hur? Mona Stalin menar du? Nej, hon var kvinna. Hon hade alltså en högre position än mig och betydligt högre lön och hon gjorde en enastående karriär efter att hon gick vidare från våran avdelning. Och gissa varför hon gjorde en enastående karriär? Jo, hon var kompetent. Hon jobbade hårt som fan. Och hon var nästan alltid först på kontoret på morgnarna. Vad hon däremot inte gjorde var att hon satt inte hemma och gnällde på männen och gjorde sig själv till ett offer när hon tittade i sina trosor och tänkte, det är mitt kön som gör att jag är ett offer. Det vore oerhört klädsamt om alla kvinnor gjorde samma sak som min dåvarande kvinnliga chef. Sluta skylla sina egna tillkortakommanden på sitt kön och sätta igång och jobba istället. Afrikaner är ju inte direkt kända för att spela fiol vilket egentligen är ganska konstigt för sida vid sida med araberna så verkar ju nästan alla kunna spela en dyster trudelut på fiolen, citat. En kvinna från Växjö åkte till Afrika utan tillåtelse för att hälsa på sin mor som blivit allvarligt sjuk. Då avslog nämnden för arbete och välfärd i Växjö kommun mannens ansökan om ekonomiskt bistånd för november 2023. Därmed blev hela familjen utan försörjningsstöd. De ansåg att eftersom paret är gifta så har de försörjningsansvar för varandra och sina barn mannen menade att det var en humanitär situation som inte hela familjen borde straffas för. Mannen överklagade beslutet men förvaltningsrätten i Växjö avslår nu hans överklagande maken men framförallt barnen får då alltså lida för att mamman valde att åka till Afrika varför ska barnen straffas för moderns beslut då det var ett nämndbeslut är det alltså i grunden ett politiskt beslut på vilket sätt är det motiverat av politiker att vara så hård föra och straffa barn. Vad skulle mannen ha gjort? Bränt upp hennes pass så att hon inte kunde åka, slutcitat. Och afrikanerna nådde uppenbarligen fram till den här kvinnans känslor med sin dystra melodi från den afrikanska fiolen. Men frågan är om melodin får även er att gråta, Lennart. Ja, jag gråter vilt. Mina tårar rinner, jag blöder. Nej, men alltså... Hur det tragiskt den kan verka på ytan när man tar in barnen i det här. Så har det ju funnits spelregler. Det vill säga, du flyger inte hem oavsett. Du måste kommunicera på godkänt. Annars så kommer vi göra så här. Men jag har svårt att ta ställning i det här. För jag är inte tillräckligt instatt. Men, men jag tycker överhuvudtaget. Vi har haft IS-mördare som kunnat pendla fram och tillbaka. Det har inte varit något snack om det. De har fått skyddad identitet. Men i det här fallet så är det ändå en familj, ja de verkar gå på bidrag och ingen arbetar och har någon förutsättning för att få ett arbete, ingen aning. Men det är fortfarande att jag burmar alltid för barnen och det är barnens bästa som ska vara oavsett om det handlar om liksom en svensk familj där man har en skilsmässa konflikt eller vad det är för någonting. Så i det stora hela så kan jag anse liksom att man stilar myggos och kameler med tanke på hur man har agerat mot gängkriminella och andra och klaner och skit som har kommit hit bara för att begå brott. Att de får stanna kvar. Men i det här fallet så tror jag inte att någon är kriminell. Ja, de kan gå på bidrag. Mm. Har de någon framtid? Ingen aning. Har de uppehållstillstånd? Förmodligen. Har de svenskt medborgarskap? Nej, jag tror inte det. Men är det så att det verkligen stämmer att ens mamma där nere är döende eller svårt sjuk. Ja då skulle jag nog också vilja åka ner och eh, försöka ta reda på vad som har hänt och så vidare. Går inte ändå det här i rätt riktning då? För då visar ju det här verkligen att nej men nu börjar det vara slut på det här jävla daltandet och att man kan göra hur fan man vill utan, ja, följer du inte spelreglerna? Nej, men nej, då har du inga pengar och då kommer ju det budskapet skickas till andra och då kommer ju en färre och färre familjer förhoppningsvis komma. Jo, men då vill jag se att det verkligen händer för att vi har ju sett Lisa nio år som har levt hela sitt liv här och har chans till en, en familj som adopterar henne från Albanien. Hon ska utvisas. Hon kan ingen albanska. Hon är uppväxt här och hon ska skickas ut. Det är en del i det hela. Medan man låter egentligen och klaner bo kvar här och skjuta och bomba och mörda och våldta och vad fan de nu gör för någonting. Så det här ligger i ett mellanläge. Jag tror inte att det här är en positiv signal. Jag skulle vilja se att man i så fall tog ett helhetsgrepp att alla som inte sköter sig åker ut. Den måste man utreda i det här specifika ärendet. Liksom, vad har ni brutit emot och vad är era förutsättningar? Och vad har ni för skäl för att vara här? Och får ni en massa bidrag och så vidare? Men jag, jag tycker liksom att det här lyfter upp hela debattet, debatten i ljuset. Liksom att, att Det är för mycket skit som pågår totalt i samhället där man inte gör någonting åt det. Jag skulle vilja se att vi tusentals flygas ut härifrån som inte har här att göra. Men man lägger fokus på den här familjen och vissa hoppas att det kanske är början på någonting nytt men jag tror tyvärr inte det utan jag tror att det här är bara ett exempel på att man fortsatt silar mygg och sväljer kameler. Johan, är du lika hemsk som jag med så dålig värdegrund så ändå tycker jag att nej, det här känns inte. Jag känner inga tårar jag inte. Vad säger du? Ja, vi kommer till det. Jag ska bara först säga att jag instämmer med Mattikainen här för att det är ändå så att eh, vi har i, i Sverige idag ett gigantiskt problem om man så att säga zoomar ut och tittar med ett helhetsperspektiv. Så jag håller med Mattikainen i grund där. Men nu tittar jag på det här specifika ärendet och tittar utifrån hur det faktiskt ska fungera helst på alla instanser i landet. För jag gråter nämligen inte en sekund så att jag är nog mer lika hemsk som dig då för här läser jag vad jag förstår av tråden då. Man har agerat helt korrekt. För så här har det varit för svenskar som hamnar i ekonomiskt trångmål i hur många år som helst. Om man går till socialen och söker hjälp för att man har fall pengar. Så är det, det första som SOS gör, man kollar på har du något sparkapital du kan använda, det blir du tvingad att göra. Sälj din bil eller byt till en billigare bil, byta till billigare bostad med mera med mera. Listan över saker som man som så att säga, svensk familj måste uppfylla innan man ens får en krona av SOS är ju hur långt som helst. Så för en gångs skull så har man då behandlat den här familjen på rätt sätt och på samma sätt, framförallt på samma sätt som man gör med oss svenskar. Som numera i många avseenden i Sverige har blivit andra klassens medborgare i vårt eget land. Och här har då, om jag förstår allting rätt, så har socialtjänsten gjort den helt korrekta bedömningen att om man har pengar för att åka på resa till sitt hemland så har man därmed valt att prioritera det. Man har således försatt sig i en situation där man valde att inte betala, ja vad det nu kan vara, hyran, köpa mat eller betala andra hushållskostnader. Utan morsan betalade, köpte en biljett och drog helt Sonika till Afrika istället. Sen kan man ju diskutera de här humanitära sidorna som är att mamma var, alltså mormor blir det väl de, jag förstod det rätt, låg för döden och sån saker. Ja det finns andra, det är andra aspekter och det kan man ju, vad jag har hört också, söka bidrag för, för sådana saker. Men här har man ju då familjen på egen hand bränt stålarna på en resa. Därmed får man lösa sin situation på egen hand. Och samhället går inte in och täcker upp för deras egna val. Och det är alltså inte socialtjänsten och politikerna som trådstarten i förlängningen vill få det till, som är hård för att straffa barnen. Det är föräldrarna själva som, om man nu ska påstå att de straffar barnen, så är det föräldrarna själva som gör det. För det är ju inte helt ovanligt att vi runt julen kan läsa om barnfamiljer som inte har råd med julklappar till sina barn. Eller varför inte inför sommaren så brukar det komma sådana här artiklar om den ensamstående mamman som inte kan ge sina barn någon semester. Alltså till exempel inte råd att åka utomlands, kanske inte ens till, till Skara Sommarland. Det är ju faktiskt sedan ganska många år tillbaka vardagsmat i dagens fattig Sverige. Så här har familjen då uppenbarligen valt att åka till Afrika utan tillåtelse. Och jag vet inte vad det betyder utan tillåtelse för att man har väl inte husarrest i Sverige. Men om jag ska gissa och tolka det så låter det som att kvinnan åker till landet de påstår sig flytt ifrån och därmed förbrukat rätten att kalla sig flykting. Och det är enligt FNs flyktingkonvention så det är ingenting jag tycker utan det är faktiskt så det är. Så de la pengarna på denna resa, och socialen sa, ja men då, så, då hade ni ju pengar och hade heller inget behov av försörjningsstöd. Vad ni väljer att lägga pengarna på är er ensak. Ni måste ta ansvar för ert hushåll och er ekonomi. Så här måste jag faktiskt berömma socialen som stått på sig i alla instanser och dessutom fått rätt i alla instanser. För jag tycker det är kanonbra. Någon som faktiskt för en gång står upp för vad lagen och reglerna säger. Även när det gäller då en invandrad familj. Att de blir behandlade på det sätt som de ska bli behandlade. Så som svenskar blir behandlade. Och det är ju faktiskt inte så vanligt numera. Elisabeth, vi var ju inne på att det är för mycket känslor för en stund sedan här. Men fick det dig att bli en känslosam tro? Jag har faktiskt en enkel Fråga, jobbar den här kvinnan överhuvudtaget? Det vet vi inte. Troligtvis inte. Vi får, och den här mannen jobbar väl definitivt inte, eller? det kan vi ju konstatera. Mm. Jag förstår faktiskt inte hur vi kan ha 800 000 invandrare. De lever på bidrag. Hur kan så många vara berättigade till försörjningsstöd? Vi har skapat ett samhälle byggt på känslor, återigen kommer vi tillbaka till det. Ingen korrelation mellan prestation och pengar. Och alla samhällen som inte har korrelation mellan prestation och pengar går under till slut. För i det här fallet i Sverige är det och brukar vara bara att gapa så får man vad man vill. Vi måste se till att alla som inte är sjuka får prestera på något sätt och då kan man ju hitta enkla jobb, man kan plocka skräp man kan plocka bär enkla jobb för att få en ersättning. Jag tror att faktiskt vi skulle få en naturlig återvandring. Då. För om det inte vore så enkelt att få försörjningsstöd och bidrag så skulle många lämna Sverige. Man frågar mannen vad han skulle ha gjort. Skulle han ha bränt sitt pass? Nej, vad mannen ska ha gjort är att han ska börja jobba. För i Sverige snart kommer den närande delen lämna Sverige då den tärande delen blir allt för stor. Jag vet faktiskt inte av våra 11-12 miljoner hur många det är som arbetar idag men den procenten blir ju lägre och lägre hela tiden. Så där går vi också mot en ekonomisk kollaps. Gud vad jag är positiv idag. Vad har Frankenstein gemensamt med det svenska språket? Mycket skulle nog nästa trådstartare säga för precis som att Victor Frankenstein plockade kroppsdelar lite här och där för att få ihop Frankensteins monster så plockar folk ord från andra språk och stoppar in i det svenska språket citat. I tidningarna skriver man om potthål, en svängelsk variant på engelskans pothål, som står för gryta och inte potty, potty på svenska heter det grythål för övrigt. Köpcenter stoltserar med fri parkering direkt taget från engelskans free parking men free och fri har inte samma betydelse i svenskan då fri är en förkortning av frihet och det svenska ordet för den engelska termen är ju gratis Fri parkering låter snarare som om parkeringshuset varit instängt och nu har det rymt och man kan parkera som man vill. När jag går in min app för att se pengar på mitt konto står det min balans. Balans är något kroppsligt som man testar om man har problem med inrörat. Inte samma som My Balance som är den engelska varianten på Mitt Saldo. Det finns säkerligen hundra exempel till. Hur kan människor som får betalt för att skriva texter vara så urusla på språket som är deras modersmål? Slutcitat. Ja, Johan. Ja, men snacka om Ilans problem som man brukar säga. Alltså har man inget att bli upprörd över så kan man ju med lite ansträngning alltid hitta något att bli upprörd över. Vad trådstart starten helt missat är ju att svenska språket i sig är ett hopkok av låneord och influenser från främst tyskan men också franskan. Så han kan ju börja med att söka källor på de ord han själv hänvisar till och säger är det korrekta ordet. Och så är det ju för övrigt med de flesta språken att det är inspirerade och utvecklade av andra språk som i sin tur sedan rent så att säga, lokalt utvecklas på egen hand. Kolla på amerikanska till exempel, som är en direktimport från England. Det har ju bara på 250 år utvecklats på ett sätt så att väldigt många engelska ord, alltså i Amerika, inte längre betyder samma sak som det gjorde en gång i tiden hemma i England. Och detsamma gäller stavningen. Man brukar skämsamt säga att amerikanerna är slöa att ta bort bokstäver i ord. Och svenska språket är såklart inget undantag. Man kanske sa gratis parkering eller gratis entré för, men ordet fri är enklare och får i sammanhanget samma betydelse. Att trådstartaren hänger kvar i användningen av ord ur ett så att säga äldre perspektiv, det är ju med synd om honom själv. För ordspråk och även stavningen förändras och utvecklas över tid, vad en trådstartaren tycker om det är. Ta bara orden genre som stavas genre med g i början. Numera ser man ju alla möjliga stavningar av det ordet för att folk helt enkelt inte kan. Jos, samma sak. Man ser j o -S, lika ofta som den korrekta stavningen J-U-I-C-E. Eller varför inte ordet schysst som korrekt stavas J-U-S-T-E. Numera ser man ju bara s c h i -S, s t som stavning. Det är så livet är. Det är inte mycket att över. Men en sak har de faktiskt däremot helt fel om. Saldo och balans är två olika ord med olika betydelser. I ekonomiska sammanhang, till exempel företagsbudgetar och kommunbudget med mera, då pratar man om balans. Alltså förhållandet mellan utgifter och inkomster. Vilket helt korrekt är en balans. Man ska ju balansera och inte tippa över ett något håll. Så det han kallar för saldo är ju faktiskt egentligen balansen mellan hans inkomster och utgifter. Så där har ju faktiskt banken rätt. För ska vi prata om ordet saldo ser väl det egentligen mer totalsumman av den ena eller den andra. Alltså de totala utgifterna kallas för saldo. Och de totala inkomsterna kallas också för saldo. Och när dessa två saldon ställs mot varandra blir det ett plus- eller minusresultat som kallas balans. Men i övrigt så tycker jag nog att trådstarten borde lägga lite mer tid och energi på viktigare saker i samhället som inte är som det borde vara. Se er omkring. Jag tror ni vet vad jag menar. Vad säger då en svensk lärarinna om det här Elisabeth? men Johan du gjorde mig så lycklig nu. För att det var precis vad jag tänkte inleda med. Just att balans faktiskt är en ekonomisk term också. Och du redogjorde väldigt väldigt bra för det tycker jag. Så en eloge till dig. Jag tycker så här att språk förändras hela tiden. Och det kan man tycka vad man vill om. Själv så är jag lite av en språkpolis. Och gillar inte när man säger sådana ut som dra alla över en kant när det egentligen heter dra alla över en kant. Men om 50 år kanske vi alla säger dra alla över en kant för saker och ting förändras. Vad det är mycket inslag av idag när jag hör i skolan så är det orten svenskan som sprider sig. Mycket, mycket arabiska inslag. Så att de engelska inslagen finns många men vad jag hör dagligen är mer arabiska ord. Och det gör mig inte lycklig direkt. Vad säger du Lennart om de här exemplen när han kommer med det här något du har gått och tänkt på också? Ja, jag tänker ju precis som Elisabeth med på gussen tog bussen till slussen. Alltså, vi har väldigt mycket arab i det här. Jag störs inte alls av, jag begriper vad fri parkering betyder. Det finns ett Enda begrepp som har kommit in i debatten som jag stör mig på. De andra känner jag att nej men jag förstår dem. Alltså, även om man går in och navelskådar dem och, och, och tycker att det är fel. Men det här är väl en nörd som har gjort den analysen och det är ordet hen. Hen betyder höna på engelska, därmed basta. Och även om vi alla ska vara höns för att känna oss jämlika så ja, då får vi väl vara det och gå omkring en hönsgård liksom. Men, men det, det, det är liksom det mest galna ordet. Är så du tuppen jag... Harald då eller? Nej. Jag är tuppen Harald absolut. Nej men jag stör mig mer på att man har tagit in då arabiska nu är det andra största språket i Sverige idag. Alltså det har slagit ut finskan som Satana. ändå är ett närområde. Ja, satanan. Och jag som har 100% finskt blod i mig blir ju jättestörd över det. Och resten skiter jag i för jag begriper liksom metodiken. Står det betalparkering eller gratisparkering? Jag fattar det. Fri parkering för mig är att jag är fri. Jag slipper hålla på med skulder. Balans använder man även inom polisen. Det vill säga man har balans på ärendena. Det vill säga balansen i antal ärenden. Liksom hur ligger jämvikten i jag, jag förstår uttrycken och jag tycker det är bra uttryck och vi lånar ord och vi liksom har bytt ord och vi har haft export och import av ord. Men det som stör mig är att vi har tagit någonting som är bortom oss, det vill säga arabiska som ska in och helt plötsligt nästan läggas in i våra ordlister numera. Det stör mig. Det andra tycker jag är det nabelskåderi. Lennart, vad har du för tips? Jag har ett tips. Jag tycker det är så fascinerande för jag har haft en stalker efter mig som... En jag ska kvinna, sluta, som... Lennart. Jag har en kvinna. Ja, ja. ja, ja. Det, det var, var inte kvinna. mig du menade. Men du är någon hen idag så kör vi på Nej men jag, jag, har, jag har gjort polisanmälan. Nu har hon stoppat för nu, nu är det till och med att hon gick ner på Olaga hot. Det vill säga hon vill se mig död. Då, då tror jag faktiskt att polisen har plockat in henne. Det var ett tyst på mejlen i alla fall. Men det finns en, en serie eller en dokumentär på Netflix som heter Lover Stalker Killer. Som är helt absurd som att det är en dokumentär om en stalker den är faktiskt väldigt fascinerande så att den vill jag verkligen rekommendera Ja och det är inte ofta som jag faktiskt tar avstånd och det starkaste för tips men dagen till ära så måste jag det Elisabeth för att den där för ja, ja jag har mardrömmar fortfarande jag har i huvudet huvud euphoria, så är den där kvinnan Nej, Nej jag vet Nej, det men, jag det kv... ja, men det är den kvinnan i alla ja, fall men Jag är faktiskt lite förvånad för min yngsta dotter, alltså du sjunger på den här låten den i bilen Men jag tyckte den var himla bra och därför så får jag faktiskt ändra lite uppfattning om Lorraine för jag tyckte faktiskt att den, lyssna på den i alla fall eller prova dansa loss lite. Nej tack jag är klara men hon har ärrat mig för livet den där kvinnan, usch fan. Johan vad tipsar du om? Idag vill jag tipsa om en dokumentär som heter Ufo som kom 2018 inte bara för att den tar upp frågan om huruvida vi har haft besök på jorden eller inte utan för att den på ett oerhört lättfattligt sätt och så belyser den så kallade mörka staten som folk pratar om. Att det finns personer, myndigheter och företag som faktiskt står över exempelvis att inte ens presidenten får veta allt. Det är en mycket bra dokumentär. Med kikaren riktad mot Sveriges framtid så ser många en väldigt blodig strid. Och om ni vänder er om och riktar kikaren mot dåtiden så kommer ni se mitt tips som är en film om Sveriges blodigaste strid som var slaget vid Lund 1676, länk i beskrivningen. Och jag vet att ni alla förstår att det går helt enkelt inte att hålla igång det här projektet med fem donationer på nästan 20 dagar. Jag lovar att om ni hade varit i mina skor och hört bra podd, bästa gänget så glad att jag hittade er och så vidare och ser fem donationer så skulle luften gå ur även er. Så fram med Swishpumpen och pumpa in mer luft i verklighetschecken nu Swish nummer 073 846 37 64. Skriv gåva i meddelandet. Vi ser fram emot att höra höras igen på lördag den 24 februari men ser ju då inte det fram emot månadsslutet om du inte har pumpat in nog med luft i verklighetschecken så att vi kan trampa vidare. Vi tillsammans håller verklighetschecken vid liv och därför är i konstant behov av nya gäster i podcasten. Så tveka inte att höra av dig till verklighetschecken-gmail.com Vi väntar på ditt mail